Місяця травного Коли гайдарі прибули до Ворниці, городу стольного в Новому Лузі, реченому Новелунг або ж Бургундія, почали танути сніги. Ворниця тепер Вормс на лівому березі Рейну. Король новолунський Гунтер узяв одних у восьморозкладений пергамен, почав розмотувати зав'язку і ніяк не міг розв'язати. «Дай сюди!» сказав середольший брат Горват Гернот, потому кивнув до руських гайдарів, яких прислала їхня сестра Гремільде. «Ідіть у столову світлицю, вас там нагодують». І коли гайдарі, вклонившись, вийшли, Горват сказав. «Недовпадово мені те, що ябо до суть склали, мов ганчірку, а не згорнули дудою. А де ж печать?» Печаті не було. Коли Горват розплутав зав'язку з пергаменту, випав золотий перстень. Король Гано підняв його і подивився до світла. — Матері нашої перстень виджу, брате, впізнаєш? — Опізнаю, — відповів Горват. Вони розгорнули шкіряний аркуш. Пергамент був увесь ізмережений чорними письменами, не схожими ні на латину, ні на грецький скоропис. Горват покликав свого ябедника, та старий розвів руками. — Не втягамлю прочитати письма цього, то суть руські черти різи. Іншого ябедника в королевому дворі не було, бо Гану мав справу тільки з римлянами та готами, які теж послугувалися латиною. І король та брат його не знали, як прочитати сестриного листа. Неясна тривога зогортала Горвата, коли він дивився на химерні різки та кружальця, і він врешті сказав. «А може ті гінці втямлять письмен руських?» Він одразу ж послав чулятника по них. Незабаром прийшов старіший, сивовусий Гайдар. «Я тямлю письмен руських», – сказав він і заходився читати послання княгині Гремільди. В листі нічого страшного не було, тільки побажання довгих літ життя і запросини відвідати стольний город Київ. І брати впокоїлись. Король сів на дубовій лавиці під вікном і знову зітхнув. Горват спитав його. «Що вас намислив робити?» «Не зле навідати сестру нашої, Огняна!» «Гагні не є в городі Києвому. Його послано в далеку землю Козарську, до короля Данка». «Тоді хоч сестру. Мусимо держати руку Гатилову, бо Торісмунд». Ім'я нового конунга візіготського Торісмунда нагадало Горватові про те, що належить озиратися й на той бік, і в темній світлиці запала тиша. І вже згодом, коли руба внесла свічку і поставила серед довгого столу, середульший брат звався: Ти не забув, Гано, куди смо вирядили сікурда? Король насупив брови. — Це колись, — вів далі Горват, — міг нагадати нам сватоплук, але тепер його немає. Спить на каталаунах, у Галії полунічній. — І що? — не втямив король. А те, що в усій київській землі є лише одна людина, яка може нам нагадатися, і та людина – сестра наша. Ганна довго мовчав, тоді махнув рукою. Рідна сестра? А ж! По довгому часі, зиркнувши, чи в дверях нікого немає, король Ганну пошепки спитав. Дурниці! Сікурд одне, а ми смо інше, ми смо їй рідні братове. «Братове!» – глузливо повторив Горват. «А й крев нам став же мерла. Дев'ять літ оттоді, і ніхто не схоче проливати кров, коли суть минули сім літ, а вже дев'ять». Це якось переконало Горвата, і він потроху заспокоївся, навіть спитав. «Давай попоїмо!» Двоє челядників принесло їм вечерю просто сюди, і вони, запиваючи міцним пивом, Говорили про геть сторонні речі, мов і не було ні сестри, ні сікурда, ні сього послання з далекого Київ-городу. І вже коли сиділи і мирно колупались у зубах, бо Яловичина була старенька, Горват раптом ляснув себе по лобі і схопив пергамен, який лежав на ріжку столу. Він довго роздивлявся його до світла і навіть нюхав, тоді укнув у сіни. «Ще дві свічі!» І коли служниця Мілада принесла те, що він вимагав, і в світлиці стало добре видно, Горват простяг шкіряного листа братові. Король вже давно дивився на Горвата і трохи вагливо взяв пергамент до рук. «Вагливо, невпевнено вагаючись!» «Що то є?» «Де?» «У руках твоїх!» «Скора!» – відповів Ганно. «Яка? Чи я скоро?» Король подивився на нього і присунув собі свічник. «Мабуть, вовча». «Вовча є!» – гукнув середульший брат і блимнув на двері. Тоді пішов причинити їх і, повернувшись до брата, сказав. «Сестра не хоче правитим стунам, але ж дивись, вовча скоро, а в ній усередині отой перстень, нашої матері. Перстень у вовчій скорі, я би да, не руркою, як по всіх людях, а жужма». Вовк хоче ковтнути нас, бо то наш перстень, а ще й попев'язано мотоском. Коли ми приїдемо, нас позв'язують, а тоді Гатило ковтне обох. Тепер мені ясно, що хотіла ректи сими письменами сестра наша. Горват ходив по кімнаті й чіплявся то за лави, то за стіл і люто блимав кудись на схід, наче Гатило міг побачити його. І руськими письменами написала нам свою ягоду, щоб ми не могли прочитати, бо то написано тільки про людське око. Гатило сам писав, а вона вкладала в скору вовчу перстень свій. Король Гано Гунтер був ладен погодитися з братом, то коли вранці зустрілись у столовій визьбі, думка здавалася нікчемною й дурною, і навіть Горват погодився з цим. Король Гано Гунтер сказав Поїдемо до Києва". Але в Горвата ще не зовсім випарувалися вчорашні підозри, і він завважив Тільки мусимо взяти воїв добру дружину. Це була цілком прийнятна думка король у супроводі Великої Учти важить більше, ніж сам один. Навіть господар буде радий побачити свого шуряка з таким ваговитим супроводом і лагітніше розмовлятиме з володаре Новолунським, а поговорити Гано Гунтер мав про що з Гатилом. Хоча б таки про того Турісмунда. По трьох сідмицях, коли геть зійшла Крига з райні річки і сніг лишився тільки на найвищих верхах, на протилежному уже Гатиловому березі Гано Гунтер повів дружину комонників у гості до своєї сестри та могутнього зятя. Тисячу дружинників брати з собою він одмовився, то таки дурощі Горватові, але дві сотні взяв. У ворниці лишився намісником його старший син та жона Брунгільда, і Гано їхав зі спокійним серцем. Королева триматиме весь двір у залізних рукавицях ревної годки. Син же не раз виявляв себе в боях і сутичках сміливим можем. За місяць добре вкоченим залозним шляхом вони дісталися з серця землі Руської, городу Києвого. Княгиня Гремільда вже сідмицю виряджала на високі гостроверхі вежі біля полудневих та полунічних воріт трьох робів. І роби, затулившись від сонця, виглядали з заглибочиці, глибочиці, де схрещувалися два давні шляхи, соляний і залозний, давно сподіваних гостей. А їх не було й не було. Восьмого дня вона сама зібралася на вежу над полунічними ворітьми. Стояла довго, не відчуваючи втоми. Лише підсвідомий острах млоїв її змучене серце. Бува, побояться і не приїдуть. По обіді вирішила трохи спочити, та тільки злізла стрімкою драбиною додолу, як роб Лул закричав. «Княгини, їдуть!» Гримільда з завмиранням у серці побралася знову вгору. «Осе!» – гукнув Лул, показуючи рукою вдалину княгиня вчепилась у дубове забороло, де стояв на сторожі сутулий між. З поза стрімкої щикавиці аж до крислатого дуба залозною путтю розтяглася довга верва комунників, прямуючи до мосту через глибочицю. Броня та шоломи на комунниках ясно блищали проти високого весняного сонця. з-під копит валувала курява та її відносив пружний полудневий вітер. Йдуть, сказав історожець. Оно, поначищали бороню свою. А мені болять і досі рани, сікурдові, тихо проказала Гремільда і схаменулася, чи не почув, хто її мимовільного слова. Вона помалу сторожко, мацуючи ногою кожен щабель драбини, зійшла додолу і попід високим гостроколим заборолом повернулася в княжий двір. На дворі було завізно. Три дні тому приїхав гатиловий брат Волод. З далекої Панонії його привели сюди справи родини. Волод женив сина Остоя з донькою Чернегівського князя Божівоя, що мав під рукою всю землю Сіврську від річки Сожу до Дінця. Волод зробив все на волю своєму старшому братові, але й сам був не від того, щоб зродитися з могутнім і впливовим князем Сіврі. Поїзд весільний зупинився в городі Києвому і незабаром мав рушати далі на полуніч – понад правим берегом Десни річки. Разом із Володом та Остоєм їхали вози повні віна та сотня молодшої і старшої дружини під проводом чорнобривого сотника Яриня. Всі три дні не всихали келихи та братниці в гатиловому хоромі. Великий князь був веселий і пив більше за всіх, лишаючись найтверезішим. Гремільда вбігла до красної світлиці, і от дверей поманила можа свого. Богдан вийшов. «Приїхали сучуряки мої?» – спитав він, одгадавши з виразу жоненого лиця, що сталося. Княгиня схвильовано кивнула, і гатило гукнув у перетоптану весільниками світлицю. «Маю ще гостей, братове княгинні!» Світлиця затряслась від радісного збудження. «Де суть?» – вихопився перед великокняжи брат Волод, і Гримільда. Ховаючись поза одвірком, бо жоній сором бути на можівському брагуванні і черкуванні, відповіла діверові. Щекавицю хіба проминають. Щавицю вже суть у діброві, загорлав підпилий волод, метляючи довгим оселедцем на всі боки. Виходьте, підемо встріч гостям. Весільники завибиралися з красної світлиці, раді розпащили розпашілі від медів та пива. І Гримільда на силу протиснулася між ними, запнувшись хусткою по самі віча, і пішла нагору. Протилежні чуття роздирали їй душу, і вона не тямила, куди себе подіти. Ладна була втекти світ за очі, щоб не видіти ні сих п'яних людей, ні братів своїх. Вона ковтала сльози й думала про Гана, і про Горвата, і про наймолодшого огняна, якого торік бачила всього раз і не знала, що робити і куди йти, а чи може сидіти в своїй світлиці, як належить жоні могутнього Богдана Гатила, і вітати гостей там. А потім починала важко дихати, щось немов підпирало їй груди, і вона сама собі повторювала те, що прохопилося було допіру на високій вежі над полудневими ворітьми. Болять мені рани сікурдові, свята Богородиця, і ти, Боже Ісусе, що мені робити?» Вона таки дочекалася гостей у своїй багато прибраній жоночій світлиці з іконкою Мадонни в кутку. І коли вони ввійшли, супроводжувані Гатилом, Войславом, Володом та ще кількома болярами, Гремільда спаленіла й потупила зір. Ано так радо дивився на неї, що їй стало соромно, і з очей їй бризнули сльози. «Насилу дочекалася», – мовив Гатило, пускаючи хмільні бісики то на жену свою, то на шуряків. Йому було дуже приємно і дуже весело, що Гремільда нарешті вспокоїться і перестане гристися душею. І ніхто більше не колотиме її вічі тим, що вона, жона самого Богдана Гатила, безрідна сирота». Короля Бургунського, Новолунського та його міжнього брата разом з усіма їхніми болярами потягли до столу в красній світлиці. І пиво, медий, меди, і вина червоні, та білі, та золоті лилися до пізньої ночі. Коли ж гатило, хитаючись не так від хмелю, як від веселого збудження, прийшов до спочивальні, Гремільда сиділа на широкому м'якому ложі, звісивши додолу босі ноги майже до п'яти затулені мереженою сорочкою. Князь роздягся і почав, мов отрок, бавитися з жоною, та вона холодно відтрутила руку його. «П'яний єси. «То й що! Гатило нечасто жонить небожів і нечасто чаркує з шуряками своїми. А твій брат середульший ліпий між є!» раптом почав хвалити князь. «Бився на мечах з Остоєм, сином Володевим, і не піддався княжичеві, хоч десятьма літами поступається йому. Гримільда перебила його. Що суть привезли тобі, братові мої, багато золота й серебла? Ніякого золота й серебла. Гатило має й свого доволі, не те, що Валентиніан або Маркіан Костянтинопольський. Зате привезли суть мені сідло новолузьке сермляне й оружя ратне з ховарезми. Перський меч, гнутий о золотому руків'ї, золочений шолом і добрий калантир із харалужною лускою, також золоченою. Та ще лук перський, стурячих ріг. Калантир, луска та різниця, кольчуга. Богдан запнувся, бо мало хто знав, що лука він не носить, та й стріляти з нього давно розівчився. Велю завтра повісити оружжя все отут». Він махнув рукою на гладенько вистругані стіни світлиці і раптом підвівся на лікті. Гримільда мовчки плакала, і плечі їй судомо пересіпувались. «Для чого плачеш?» Княгиня подавила в собі трем і холодним низьким голосом поспитала. «А чи відаєш ти, що по моєму першому можеві сікурдові лишилися суть нещисленні багатства?» Гатило зневажливо махнув рукою. Якщо причина тільки всьому то не варто й говорити. Він одвернувся до стіни і умить заснув.